ara berrisel gure goiz berriko gomitekin gure gaiaren jogatzerata gurekin Jean Michel Galland eta Lucien Delgue Fréchetzki ipatiko beriki prefeta ka guerra talasi beitu arrete de perimetra de la Corolli estella white hartuko izanen beizik eta kantoramendu berriak soiliren ikusi beharko eta eta herriko bosak ere eta urbilduko baitira ordion ya el périmètre fincato islandia funjian noise eta jakin da huri eta erriko pozak haintzin edo Herriko pozak ondutik eta bere deliberua jakinaraziko du eh, prefetak. Ez du ez du deuzeran eh, goari gira bat zubertzeak eh, nix eurik eh, su prefetak publikoki erranduen edo errandituen gauzen gainetik uh -huh. eh, ara, ez dauku deuziratzi prefetak, ez dakite ginen duen eta beraz ara, hor, hor gira eta eh, eh, argatik nuen eraiten legearen aldetik eh, ez dura su prefetak bortxatukik hauzauren berri zezartze beharrik Ikusiko dugu kantonamendu berriak ordean jakina izan emaita, ezen uste dut urteundarra gabe jakina izan emaita, nola zatikatuko dituzten horiek, egia da hor ageriko dela, ea interesik baden edo ez den, aldaketa bat zuen egitea, eta hor beste gogoetabat agertuko da, nahi izanez gero zaut ekipa berri ekilan, gogoeta berri bat, ikusteko zerraldaketa aldaketa ekarditaken. Duitu du, ya, ja, Jean-Michel, uste eta Luis Endel-Giere Bueno, canto en un mendu berría quizá no mendu berría o bien la que está Erranduzu, bigaia ezberdin direla, ala ere, uh, bon, uh, lujaldetasunari begira, uh, perimetroak, finkatzeari begira, ala ere zerbait uh, ikosteko izanen du, uh, kantona mendu berriak izaitia eskolerian, edo eskoleria eta biarnoan asirik, nola ikusten duzu hori? Ba, eh, da, eh, guretzat, barne aldearen zat, erganezake, eh, dudarik dela eh, nahi ala ez, numait ahultze bat ahultze bat, zen gutiago ordezkatuak izan ema gira, egun ginen baino gutiago, zehurik, eh? Bainan hori, denetan Sen txurtarat doan gauza da, badakigu jendea gero tagiago hirian bizidela, hiriek ari dituzte gauza guziak hartzen, maluruski. Ez baitutuzte e, gauza ona, ona den, eta ez den e, antolaketa on bat, hola jendearen metatzea hiritan, beste eskualde bat zuhusten ari direlarik. Hara, ondoriotzat niko dut ikusten gero e, bon... E, Eremuari begira, segurik, eh? Gero, eh, eta, bon, kusiko dugu, zer nolako mugak agertuko diren, hor, agian, agian, eh, euskal muga horiek zainduak izanen dira. Agian, ez daukute, holakorik eginen, ezen eh, beste mutur bat eta ikartuz gogoeta, eh? hainitz eta amatotokitan, badakigu egun, E, autetxeak eta jendeak nahi duela mugaurik zainduak izan diten. Beraz, Pentsatzeko, hafen, nix eurik, espero dut, ez direla mugauriek hau txek izanen. Hara. Lixien, beraz, eh, eskoleria eta bihar noan, hor, eh, eh, nastia, izaitia kantonamendu berrietan, errieskubat eh, bezalaik usten duzu edo nola ikusten usten duzu hori? Hintzik gauzat, harritu ha, ha, nina, dauzta, da zan eh, michelek egan, akornin dauzo antenginean, ez direla didozierak, jeri elkargoen, elgarretazia eta kantonamenduen harra berrizia, didozierak dizeran direla, horrekin hortan akornizan miselen gila. Mana, prefetak orai hartino ez du deuzeran eta guai ariak ez hartzeko hori e, e, errandezan, horrek biziki estonatzen du. Mm -hmm. Zerran hain du, ez dakit. ez dakit zer den, ninturaz e, prefetarratu e, gauza bukestazkiunak ez dakit zer den, ez dakit zer den, gauza horrekin hori ez zen, guai hartino intzunaginin arazoimat. Mm -hmm. Bongo, ez daude prefetak proiektua hori ez da unia hori erran, berak, zuen proiektua ona da, baina ez dut erabakia guaiartzena, bon, horrek ez donatzen nultzen dago, diarnon hartu dut emenez, ez dakit, baina ez, da, ez, ez gitu tranquiluzten arra posto horrek gero aribuz, henei duriko ez, baitzapa erri elkargu aribuz baina, hori eh, lan bat egina izan da, eta goizu doberant beharko utenengo haute txiek ikusteko manera eman, baina ez donatia izan ez arra Ordean, berriz jingiten erri elkargoaren proiektua riburuz, eh? e, kantona menduak finkatua izan onduan, beraz berriz dosier hori maingainian izanen baita, eta ordean bi eri, be ala, zuen iritzia, zuen hoteda, e, ja Michel, bon, zuk nahiago duzu, batxena fargoan erri, ba, erri elkargo bakar bat izaitia behin no, beraz beste gizatez ikusten duzu, ordean nola, bi erri elkargo batxena fargoan edo... Maneretan. Ba ni beti ari beretik eh, arikoiz, ez herri elkargo bat zer den, eta zer duen eta eh, zertarako egina den eh, Hor ez da aldaketarik. Eta beraz eh, hor agertzen da berela eh, naista ez egin. herilkargo eh, bat dela eta hori argiki larogeita hamabian sortuzirelaik hori zen idatzia, erri elkarko bat egina da uh, bisigune batten inguruan bisigune bat, bazen dubi eh, hola itzurik atzen dut mm -hmm. bisigune hortan herriak elgarretara diten garapen ekonomiko baten tokian tokiko gisa garatzeko Hara, hortarako sortua dira erri elkarkoak eta beraz hini hortan egoite naiz eta Uh, horren inguruan baitira, hemen gehienik, gara zibaigurin, baina nisegur niz, eta kusidugu, agertzen ari ziren uh, bertze bi eskoldetan ere argangurak, uh, hor da argangura, ere moa hondiegi balima da, ez da uh, dinamika bat askiazkara sortzen eta ez dut sinesten sortuko dela eta eta beraz nik ez dakit prefetakea gauzauri berriz mahi gainean ezariko duen berriz ere eraiten dut ez da bortxatua eta nik ez dut entzun zu prefetari Erraiten, hau eskuendutak er, lan da, esariko zuela, ez uh -huh. dut entzun horren erraiten Erri elkarguak berrizikusiak izanen dira, uh, bai, uh, kasik sigurada eta pensatzeko da Adibidez, ioldiko kantoramendua tipi egia izan ez, ahamoldatu izanen dela Baixena faruan, ahamoldaketa bat uh, izanen Halda egin, egun ahaltzen bezala, uh, baina ez da bortxatua Ez d'abord txatua, ez zen hori, uh, bon, Lucienek mm. niba inoveki badaki, uh, uste dut, hirumila bosteun bistan le duela jirritu uh, behar uh, nola mendi gunean gertatzen giren. Horten Lucien, suri irritia? i mia tassazione visita sulla camicelle li vanno tutti a cercare non et herri elkargoak ioli ioli stivareto ri el cargo seguitsena al dute mescelavano ori ramichelette schiat al dato dove i curma manera voy a fino al centima che la auto check out demorare a ora i et nu es na dia i san di tenta con cenori aspettavano chin nei custe come era davon eri eh, el cargo va cena Euh, Lanafaro guztian dela enhiduriko geroari buz behar den herri elkargua bihar nonhala egina dira. Bada lan bat egina izan dena, e, lan horri beharko da seguida bateman edo bat edo ez inoitik helduen bozkak gegin dira eta bozketa idan da, bon, izan dira, zomaitut e, ziko tenak, beste atzu arribatuko dinak eta beste atzuik alduko tenak, orduko haute txek dute harrapostua temain, orai artino egina den lan horri, eta erdeen gehiinan da izain, e, horren gerua. Ezen prefetak ez du deuzitena alere dekuntako haute kontra, gauza horren gehiinan hori de behar jakin. Guk ez du behar da ba deuzitena prefetak ezparimadu erabak ikatzen, mana prefetak ere ez ditu bortzatzen ala ezparimadak gehian horren egiteko. Mm. Ala, allora uh, sei sindaco di Ravenna e ti stai andando uh, i Eta sei northasto problema, se, se Gero bada, puntu bat ere, e, eskualegia bai beraz basen eta bertzalek e, altsatu dutena horra steuntan eginduten prentsaureko bat ian, agamoldak eta egitekotan erri elkargoetan behar, behar dira gutien ez, bi gauza konduan hartu, bai errepresentazioari buruz, erran ahidu nola odeskatuak izanen diren errikipiak eta mendialdia eta zelaiguneak eta e, alde batetik, eta gero xerbitzuak ere, Eh, beraz hori partekatuak izan behar dirola lugaldean behar es ez de los no, eh insunduta nloroseta etten eh, eh garati vaigorri estesa gon eh, anico staressaro di fanci maquiavelsin e eh bien imaginateginin la eh, bulego centro a centro a dona sara e Eta prestura iizain zen nagorrika auuzatezak eran du, na zila lagorri izan zein, zen nagorrikprestura hori da irizku ondian da hehummatez eta laster partida da hortik, eta baarroko e, hautetsi guzek baia hemen zuten horribuz zerbitzu e, publiko hori lekuko zerbitzu hori atsik zain na hala luzz eta ahalalde zen duz. Hara, esan zu, konkretu batzu, e horribuz egin atzinak, onduan ez dakit, nola izain, imana horik eginak izan batzin, azteko, oaiko proiektuan. Samichel, mm -hmm. ja, e ikusten duzu, e beraz, baxen afroko erri elkargo batian, e prezeski, serbitzuak eta, eta proiektuak ere, partekatuak katuak izanen, izaiten aldirela, direla aldeguzian? Bai, biztandena, bainan, nahi ukaitea baino da, ahal izaitea beste bat da. Uh, Errepresentazionari buruz legeak bortsatzen gaitu gaur egun. Ez dugu nahi duguna egiten al, be legea beharkodas segitu. Xerbitsueli uh, buruz uh, bon uh, luzienek perceptsunea aipatzen zuen, egia da hori paiiguri uh, zaitea aipatu dela eta gogotik denek... Uh, onartu dugula, ginen tokian, eh, komisjonitipibatean, hori eh, gero herriek berko zuten onartu, hori ez nola pasatuko zen, zen entzun baitut Dona Pauliko eskualde horretan bazago la jendea biziki kexu, berri hori agertu delarik, baina hori baino gehiago, nik dut, ez dela gure gain, afera hori, kuk galdegitea baino da, baina nik badakit, eta badakit, ni haurek hurbiretik bizi izan baitut, bai gurekin, It dugularik dou guralik gure errielkargoren percepsioña handik eta 11 egunen buruan ukandut su prefetarekin eta e, paueko percepsionen buru dena eh, arekilan baskaiteko okasuna eta ni badakiz ze zorra sibili deluta negunaotan ta zer hasarrea zuen paueko zuzendariak guk erabakirik baigorrin ezartzea. hartzea jakinga berak jakingabe, bera jakingabe zagon, eta oso kesu agertu zen orduko suprefetari buruz. Nik pentsatzen dut aldiuntan erabaki hori estaduak bere surduga sartuko duela. Ordean, agian jolako zerbaitetara buruz joa magira, agian eta nik horri buruz jokatuko niz inahala bai gorrikoa defendituko dugu eta biziarazten alko duk, agian bainan erraiten dut, ez dela bakarrik gubizalako gu, gu haute txengain. Hori Estaduak aldiuntan Azken itza, segu gore, arena izanen dela eta badakigu zertaz kapable den gaur egun estadoa, ikusten dugu, egunez egun. Baina ni da, tokiko txek errandezarten zer nahi duten? Dudari gabe, dudari eta erran behar dute, eta eta, eta gauza ona da, sentzu horretarat mintzaditen, erran nahi baita, e, e, hor gira, lugaldearen antolaketan, e, ahularen zaintzea, den toki batetan txermitzu baten zaintzea, hori dudarik gabe. Gauzan, daigoriko hausatezak aldein du Baxena Farro guztiain launtza, eta ukandu. Baina, perdurniz, daigoriko kantan batzua izan diin, uztarka horribuz. Horri, horri, den eh, bezala, eh, horren kontra, Baxena Farroko elkargo horren kontra izan ez. Bon, eh, deneko nartia zuten hori. Baina hori duriz, bai erri el cargo kvarvat do bn alde de direnak idurisa denek galditen dute gozbera oresta ez da hortan arrazurik eta beste e, e, beste gauzabat bada e, Baixena Farroko herriek ergarrekin beraz a, bultzatu nahi dituzten proiektuak eta e, errepresentatzen duten pisua e, eriskuan agertzen baita, eh? kanpainako herrien pisua e, eta esiberuarekin ere egiten aldena, mandezagun Baixena Farroa eta esiberua ergarrekin e, izan dadin biarko egitura ketari buruz, haipatzen baita polo batzuen eitia eta hiriaren nagusitasuna eskoalerri barnek aldiak bere, bere pizua okan dezan Baixena eta Siberoko herriek eta herri elkarruek elgarrekin ere zerbait egin dezaketela ikusten duzu posible, Luizia? E, Balgatuko zuena, haigira entziatzen Baixena Farrokoek elgarretazia Eta ikusten duz, ze lana egiten nolta, nola ez gina, ez harrietzena, nunti nagozu, juberu e aintzina gehiaginat zardezan. Deheni behar da hasi, tokia merian, eh, behar ditugu, hapeda leheni gure arteani, ez eta behar denakute, hongia izela. Bon, estakite berre yakin mundarrean zen nahi ek... ba, eh? bon, ba? e, du, baixe nabarrua elgarretatuz, gero xuberoaik bateia batuz, xuberoaikilan harremanak, eh? Konbana, eh, lehibardu, baixe nabarrua egin eta gero bon, xuberoaikilan itusi, sí, e, ba, nori, akort. Ana zen nahi du mundarrean. Mm -hmm. Ja Michael? Barnek ba, pisua eta o, zermaneretan ba. konduan hartua izaitzen alden biarko egituraketari buruz eren eta aipatzen da oraino beste aldaketa batzu edo polo edo, edo beste zerbait edo berdin ba. eskualeriko lugalde elkargoa noiz baita egiten bada Bai, ordean, uh, barne aldearen, aldearen ordezkaritzabe beste, beste eskualderi buruz uh, bon, ara, da jakitea nola alitaiken azkarrago Nahista eztutan sinestesteen,an eh? herrikargo batean denak sartu eta herilkar go honi bat izan eta ordezkaritza bat. na eh, kasu hortan berroi mila jende goiti izan zergira kostaldeko eh, kababar buruz, edo eh, bi, bi agloberazio erburuuz deusuzez gira, gira, Beraz ez dut hor biziki senintzen. Aldiz, balira, man ezagun ez dakit, behinan, eh, hiru erilkargo, hiruak berdintsuak litaizke, indar bertsukoak, nere ustez tokian tokiko gisa lan ona egiteko gisan, legeak onart litazkenak li, lita oraiko gauzen arabera, eta hiru ordezkari litaizke Euskal Herri Barnek aldetik, bark nekaletik diren... hiru olo eskailen baizk kasu hartan a uh, lucien gallite noso no hiru hirri elkargo ah estak gaitendu eh, hiru uh, bon zugero orain orain arteko Horain uh, arteko gogoetetan edo erranetan ez baitu iduri neok unki nahi duela Ez berek, ez uh, estaduak, ez, uh -huh. ez tuto lakorik entzun Batxiberuan tabiga baxina farruan Hala, da jagitea yeah. baxina farruan Ebon, eh, orrelduniz lehen go prefetaren lehen, lehen ikus molle hartarat Erran ahi baita Uh, San ez, has been able to go to the city and he is going to the planet of civilization and the planet of the 10 quality services. He ez, occupied Switzerland, New Copacabana and Olive Tree. This olive tree, olive, is a natural and ecological nut. Tomorrow morning, I will go to ondoko haute txek irrain dute zedea ardenin. Eran nahi du, beraz, mementuan, eh, proiektu bakar bat dela eta aztertzen, eta aztertu behar, eran nahi du, erri elkargo bakar bat bat batxena faruan, eta beste ikaza. E, e, lan, mm. lan horri beharko da egun batez ba edo ez. Prefetan nahi nike, bada lan mati nahi dena, eta hemen haute beharko dute erran, ba edo ez lan horri. Nik hau zako laik usten ditut, eta ez bestela. Eta... eta jiru ordezkari edo ezagibatez zer eh? nahi izaz ordezkari bat izaina ordezkari bat izaina ordezkari bat izan da ordezkariak ukaen du goaiko jiruen bizia gizagoziz goaiko jiruen populazinia errepresentatuko ditu ba, ba inan ukaen du botz bat e, e, e, Euskal Herrigusia e, mandezagon ez dakit e, txempro bat hartzeko EPFL hartzen malimada ukaen du ordezkari bat eh biorealko gasta mantaiske baritaske biordeskari egon hirudira dira hon e, e, e, ioldi activarande ia diga laira desde 73 pelian ba, bon. bon eta bon eta eselare hazten dituz eta karate zentru bat ona dena eden izan diten kostaldekoak edo izan diten barne kaldua berdira gauta unza machan dire gala gauta eta zerbitzu ahundi ditu dira da uh -huh. ba kostaldean ba barne kaldian. Hora, hori gauza bat erreala. Hortan, Basenabaroan izanike, er, elde bakarrik, elendakari bat Basenabaro mehilean, er, idut zentzat gure interesak berdin eta errepresentateak izan ditazkan, ikusiz guaiatino goren fonkzionamendia, nola zen. Ez Ezen behar da jakin, EFEL hori, behenik asidera kostaldean, eta gero, enekien eki eskualeriguzia hartzen gila. Ala ikusten dugu beraz debatia eta idekia dela, oraino ez dugu trenkatuko gaurko eta eta eta e, solasaldiarekin, eta berriz ere main geinean izanen da ondoko hilabetetan, erran bezala beraz urte ondarriko kantronamendu berriak eta hortiklanda oraino berriz aztertua izanen dela. Pentsatzeko da mileske gasteko un araino etorristena Bigomiterri Jean Michel eta Lucien eta beste aldi bat arte.